اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالرُّجِزَ بَهْجُرُ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ محقنا احکامات یوسف بیان ش نبی له صلوات و سلام ته خطاب و اس مزید الله جل جلاله نبی له صلوات و سلام ته حکم کوي ور سره امت ته حکم دي جو ور روجزہ فجر رجز موفصرینو دوه معنی کردی دی. یو معنی عاما رجز معنی عذاب. نوور رجز عذاب در فت رک تپریده. سمطلب ینی چکم سیزونو بانده الله جلال جلال ہو انسان تا عذاب وار نو د غې په پرېښدو باندې همه شوال وه چېکه نو اسلام خوا هغه کو نه دا نه دی چې نوبی اسلام کوول نو الله ې پر دا. ده لاظیمین نه ده چې او کسې او کار کي ته ته دا پرې ده یو لکته مثلا ستا بچیر دی ککټ میدان تې توته کټ میدان ته ټی وینې ګوري بچې ټی وی مګور نسوار نه جیتو ته بچې نسوار نه ځانو ساده نسوار مکو نو نبیلی سلام دا کول نا خدا سي کارونه الله پرمای چې پاږې باندې دا الله انزاب راځي نو هغه ته نه بس دک څخه همیشه دی نزان ساده یو خصيفت ته بهترین صفت دی سید الله د نا پرمانه نه انسان ځانو سادي دا لاسه پکم سيزونو ناراضگي پکم سيزونو راضي ماغه نه انسان ځانو ساتي چې بد عمل دي بد عقائد دي بد اخلاق دي بد معاملات دی نو دا ايا جامع د مکارم الاخلاق ته د خو اخلاق و حکم دي د خو معاملات او حکم دي د بد ونزان سادل تعلیم دي او رجز معنا عبادت الاولسان د بوتانو عبادت شرک نبی اسلام کونه قوالا وی مسجد نزان ساته دین نزان ست ته ساته ابل وی نبی اسلام ته خدا ټول امت حکم دی دغه نبی اسلام ته حکم نبیه ټول امت دی نه د نظان نزان ساتل الله جل جلال سره رسول کی عبادت کی شریکو لاغه نظان ساتل آغا تینا مراد دیم. آور پسی وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلَا تَمْنُنْ تَ احسان مَقَوَا تَسْتَكْثِرْ دیده پارا چه تسوگی وَلَا تَمْنُنْ او تَ وَرْقْلَ مَقَوَا تَسْتَكْثِرْ دا دیده پارا چه تکسرت او زیادی تلبگی که خیال مکړی نو دا خزيوب لوړل کی نو پوره ډیټیل خاندان ډیټیل وته دي لکه مثال ورکړی ګور 500 را کړی 500 ته کاټ کړی ابلم دا دایچ ما شوموسی د چاهادی نو کم کم کور کې چې په کم موقع به یې ورکړی وته ا دی په دې نیت ودیو بلال چې سباله به مال سر اړی ډیر راळी کې نه کم سے کم د خپل با راړی ور بس مام ورکړی مال سل را نو دا ورکول دی د لپاره د بل مال سره ګټ وډول چې نو دا د امت د لپاره جائز دی خداخه اخلاق نه دی احسان کای انسان نو په دې نیت نه کوي چې زباله ما سره سوګي احسان نو د پیغمبر د لپاره الله جل جلاله دا منکل چې ته داسې مکو چې بل ورکلکه نو دې د لپاره چې زباله مال ډیر راګي بلکې چې نو بس د الله د رضا لپاره دا اللہ دا پارا. نو دا اشرف الاداب دی اجمل الاخلاق بہترین اخلاق دا دی و دا دا نویل اسلام سره دا حکم حاسد دی دا دا امت دا پارا نده امت دا پارا دا دی جواز دی امت کولی شو امت دا پارا خبر ده زکا دا خورک لشو دا پارا د دیرولو نو ثواب پده کی اونشو دا اللہ د ازاد پارا نشو پدین نیت شې چې سبب عمل د خپل راګي یا بد دین یو 1500 سرهګي سیوارګینو پدې کې ثواب نه ملای وي او چې کړه دغه نیت پکی نه نبي خالص د الله درزاد پرې نو بیا نیت پر خبره دا یو پلس یو پس وسوا یو بغیر حساب الله تعالی د اخلاص مطابق انسان تورک لګي نحن يومانا ده ده ده ولا تمنون تستقصير ده ده پارا مکوة چه شئر دير کی ورقلا ده ده پارا مکوة احسان ده پارا مکوة او يومانا حسن بسدور وحمد الله لنه ده غد عبدالله ابن عباس ابن من قول يوم حسن من قول لا تمنون بعملی على ربی کا تستقصير ته احسان مالا وپخفل ربان ده ده چه د نیک عمل ډېر کنه په الله د اثم کوزه کې د الله حق د عملو هیڅ ادا کولې نشي د الله چې کم حق وي یو پیغمبر هم نشي ادا کولې خبر ځای درا لگا د الله چې کم حق دین او هغه انسان نو نشي ادا کول انسان کم کمزور دی دا خو الله سره کړي د سم معمولې منځونه عبادت صرف وحدانیت لکه حدیث کې راځي دا الله حق سره په بندگانو بس الله سره کړید پیغمبر علی السلام او پر مایل چي و سره شریک جوړل نه کینو به ثابت وي ته پته چي دا, دا, دا الله د بندگانو حق په الله باندې سره دا د چي الله بدي تعذاب نه ورګي چي دنیا کې شرک اونکي نه الله باندې د حق د چي الله بدي تعذاب خیرت کې نه ورګي نو یو مانا دا شي ویني الله با سان چې دا چې ته ډیر زیات عمل کې دا حسې نه دا منکولله. الله ما مجاد د دی او ماهکړی د لا تم په مانا د دا تتصااف ممربه کې را ځي په کلام د عرب و. او تم کم زورې کېږې د چې ډییر عملوکې. آخررت ل انسان ډیر کوشش په کار دی ډیرره منډ په کار ده چې کمور دی سره یو کم او یا نور سیوا کې. رینه بسې جوړ شي د دې لوګي د زګني شيټینګې یا خو بو د زګني دی. ده ګرمه د زګني شيټینګې د نو پد شعور او بیا ځا چې یو پاویاي کی نو د دې وجنه مجاهد رحمت الله له طالب الله ابن عباس په شاګر ده هغه د دې دا مانانه په دې معنا باندې مرزي بهرحال د دري علماء نه اکی دي شي په کلام د عربا د وړه ص مسلی خییت له ډیره منډه په کار. اللهله ډیرره کول په کارشمیر نه دی به کار سکول په او خلکو له ورکلو په یت نه د په کار چې مالڅکې ېوا کې خل د الله ضا د پر ستان به کار. واللیرب کا فس بیر او د پاه د ر په لرببي کا لوج الله. دا د دا مربی خپل د پالون کی خپل چتا سو خپالی د مالک خپل دا رزا دا مالک خپل لپاره فس بر تصبر گوا نو صبر خدری اقسام دی مونگویلی دی بار بار نیکو عمالو باندی خپل نفس را ٹینگول زکا صبرویلی کی گی حبسو نفس علاماتک رہو نفس کم شیخنه غنیه پاګې راتینګ کینې کمال خنګنی تی پیراټینګ کراټ ډ ټ ک په خبره ګناه غواړي نفس چې ګناونه میکولې خوشحالي کې په ګنا نه خپه پیراټینګ کړه ګنا نه ځان بچ ک د zarar وخت کې جز فز فريات کې تکلیف راشي نو نه د پریاد نه اوساخه خبردار دان خذل ته صبر نه مران دادې چې دعوت ته د نبی اسلام لند دعوت ته دعوت پکار کې پاري کې خامخا د کوم د طرفه ضرر وی نه ته پاګه باندې څه کو صبر کو که صبر ډېر لوي بهتري نشي صبر یو ده چې شه د اجر بغیر حساب راغله انما یوف الصابرون اجرهم بغیر حساب الله بسبر کو کو ته بغیر د حساب یو حدیث کې مراضي نبی له سلام پرمای چې الله تلا پر مهیې کوس د ځ وجهتهله بد د من آباب د موسیبتن في بدنې یو بنده تهزه مصیبت ورسم دغه په بدن کې یا دغه په مال کې توانانو شي یا فولات کې بچی مړ او سم مستق بله ذلكې به س جمیل بیااخستهطرېې سره دا بنده صبر و کې پر غیر کې غیرې ووي نو الله استحته من یو ملکیامه ان انسې به له میزانن او سره له دیوانو. ما له خی راې چې قیامت قیمت پر د د وزنو کو میادله عمل نه مخورم. په دهی او پرران دواړه یو مطلب دی الله ب چې بغیراحصاب شي نه طولله نونه شه به ول ش. او حدیث ننم دا معلومی مسبببر بهترینشي دی مصاحب انسان مع را شي صبر په کار. سار موس کې ننفسس را ټینګول په کار دي ماسوتن کې. ننفس انسان سر ک ش نفس راتینګول لته صبروي چې انسان خپل نفس وګیرل لکه ژوند له شل کال ده یا لس کال ده د باندې خپل ټټ کول پکار دین انسان په قبر کې خوشاله او آخرت کې بنسي خوشاله اګه نه ده واګر په خوده نبی ادا هو د دې مثال سره کشه استه کله به دی وی کاند ته غرضه یې کله به بلی کاند ته سکی او زې ټولر په منډه وباس خبر ده انترال رنې کا فبل او دپاره د مربیو د فالون کې خپل لاغته ضاده پر فس د کوم په ضرر باندې سبر کوه ف نوکره ف نهپور او هر کلا فاض په اغ وخت کې نوکره چې پولی شي ف ن پورې په کې پوک اوغلی شي نه فکه یومون الله فرمید فضالک دغا رستی دا یوم ایذن پا دغا وقت کی دی دی مانا وقت که فضالک دغا نه دیرو بی مانا وقت که فضالک دغا وقت چی دی یوم این پا دغا ورز فضالک دغا وقت دو شپیلے چه سٹیم شپیلے شروع شی یوم ایذن پا دغا ورز بندی یوم, یوم عصید دی دی سخت رزد رس دغا سخ وقت پا دغا رس گی او دا سخت وره ز دو خدودي لومبنا سر په خلک بهوش شي ااو وبيري گيلول نقحه الصائخ به فزع لعل به فزع شي ويريږي بیا به سائخ شي بهوش وي شي بیا په خلک مري شي نو ملایش پيله کم خلک چې را وخت او د مشپيله زرا بیا به دوباره خلق هغه پاسی نو دلته مراد د مشپیلې د دېرست او آیات پکرینه باندې نفذالک تغو رز دا وخت د شپېله په دغه رز دا سخت ټیم نه سخت او رز ده خو بچا باندې علل کافرینا پکا پیرانو باندې نګرا اشاره د شوچه الله جل جلاله هوا دا غدوه میش پیلی دا وقت چه خلق د کبرونو نا پاسین پا مومن انسان بدا آسانی. خبر دا یند آلا. دا دینم معلومی گی اشارتن. او بلزه که قرآنی نست دا معلومی گی صراحتن. منجا ابل چا چې کلیمه زنسر رولا لا اله الا اللہ. نفلهو خیر منها دته بدا دینم بہتر سواب ملاوی گی. وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ الله پرمای دغه ورځي کومه يرده داغه دا يرنه بالله جل جلال جلاله حدیث کی امن کی کی دا اغه یاد نم معلومی کی. نو علل کافرین اپ با کافرانو باندې چې څوک الله نه رسول نه نو پدی باندې د غرس چې دا غیر يسیر نه ده آسانه نو ګر ادا الفاظ چې الله پر مېل چې عسيرن علل کافرين نو وسر تنگه سخته دوی په کافر سخته ده نو سخته ده نو غير يسير دې ته ضرورت نه دا ام هغه معنی شو اسانه نه ده ته دا کار سخت دي نو څه مطلب اسانه نه ده چې د مخ کې الفاظ وي نو دوباله الفاظ ته ضرورت ہو. نو خدای ټاکید نه اصل کې دغه سخت طرز په بازو باندې اسانه لکه په مومن باندې بل څار د موزمره شي لکه تاسو ما دې تا نشارته معلوميږي صراحتونه ولایت نه معلوميږي نو بازي سخت او رز دکه سخت طرز په بازو خلکو د سه اعمالو د وجه اسانه شي خود کاپیرانو د پر هر اعتبار سره سخت ده اغې د پر په پا هیڅ حال کې په دغورس کې اسانی اساني او سهولت نشته نو دا داغه ته اشاره دا چې د دې لپاره په اس حال کې دا اسانه نه دا د دې لپاره سخت د دې لپاره سخت ورپسې دا یت نبی اړیر یو وا کیسره تړلې دا بیا شي او ورج ز او عذاب لرا اسباب دا عذاب لرا په جوړ تفریدا پاګه مداومت وکړه داګه پره پره هودو باندې والله تمونته احسان م کوه ت تثر دی د پاه چېسیوا او یا احسان م باید نوده چې تک ت تثر ډیر ن ک عمل کا پس بر. وال را بقا دپ ر دفا کپف بر سبر کو ف فپغ و کې نو کfinna قوري چې پو kwaال ji شپلاې نوفعل کا د اوور د دا اوور د شپلا ي م پ غ و او د پکا پرانو سخت د پکا پرانو باندې غیر یسیر ند آسان الحمدلله رب العالمین و نعمت للمتقین صلوات و سلام علی رسول د اسمان یال لریش یال لری صلوات All yeah. right.